په چیوته دا څلورینځه شوه دی دین چې موږ د دین اسلام وایو دا پنځه شوه دی کله چې دا پنځه شوه د سړی متامل <سؤال> اسلام وشي د دتمن غواړي چې دا اسلام یې افتالي دا نو کامل شو اولانې شوبه چې کومه بنیادی چې نامه ایمانیات دي و دا کی دي ضروری دا تولونا احنا بنیادی شه ده دا تولونا زیادت افواری محنت پاکای دوبانگی کی گئی چاکی دی ازده شی و دا غیانا بعد دا غیب پخیش بزرگی تو ہی توقل دا اللہ پزات یقین دا تول خبری سی شی جوند شی پخیش بیمہ حصہ چه دا بیا عبادات جانی مالی نا کول عبادت په کې شامل دي مو مزوده س اجرو زکا د ټول څل په عبادت د پختو کله چې د ایمان کامل کېږي نو د عبادت ډیر اسانه کیږي دا پختو لبه عمل کوي درمه ای سچې کوم داد دینه وبونه دې معاملات دي یو بل سره لین دین خریدو فرو معاملات دیتاو ادایو اهم حسن دنگه دانوری سنگه دا مونز فاز و حضور دیلا برم دلین دین معاملات مسائل و پاقیبانی عمل کور درسری دا دم فرز و عجیب دیزا که و پدیبا ممل که مونز و پو و دست و کوک و دروغ مطلب داری چه معاملات درست مونز با کئی و دست با کئی زکر با کئی با خور تپا تا ترا چیز دمرا کار کولشم او دا غینا با کم کئی چلوال کئی پل نو ده حرام رزکو ګټلو معمیلات معمیله کی ده کار سو گره مونز و دست او کئی او ده رزک حرام شو تک چه معمیلات دکان کې د 도로وي ناب تول د کام کې کارګر روزګار ول نه کاره یا د پېشه ول هغه کې به ډېر ګډوډ کوي چلول به کوي چې دا هغه چلول یې شو چې معاملې غلط شي چې معاملې دروستند شي همدانی غلطه شي هم بل نه حرامه ده دا دې ته هم شهره چې کوم سره لا جاي روزګار دی او دې دریضه قتل څنګه مامله تي نو ډيري اسکولدار نو سوچو چې داځه کومه مامله کوم دریضه غټم پدې کې څه نه څه کول لګایي ښور ته پته سلورې مې دین او اخلاقیا چې اخلاق د سړي دروست اخلاق دو بنیادی سیزونه دیو تا مونگو آئی اخلاق رزیل و یو تا مونگو آئی اخلاق همیده اخلاق رزیل و ازان و باسی تصادف که دا پا تولیشو بوکر که که خدا تولینا زیاد زور پا دون سیزونه ورکولی که دیو اولنه پا اکایدو بانده دا درستول دی چه ماند دیانه دا, دا سیزونه شجاعت پا لپزا تخیم تاوکل دست زون راشی ایمانیات اکاید و نباک باید باید باید باید باید تصدف که چکار کنید اخلاکیاتو بندی کنید چه اخلاکی رزیله در نسان در خراب ادتونه خراب اخلاک در سری نوزی اخلاک دیکنید چه پس نرم نرمی خلی خبر موکی شر تک اندره خبره کې نو اخلاق دي او شر تک هغه سب ټول والټا کول اخلاق دي دا جنگو میدان کې ټوله اړیو دشمن درته تر راوي سره توور دنار مینار می خبره کې دا اخلاق نه دا بي غیرتی ده بوزګلي ده ال تک اخلاق سره چې هغه یو سره توور راوي سره په غوته د وزن پورا اخلاق داري تل تک کفر، شیرک، دروغ، غیبات، چوغلی، مکر، حسد، پریا دا رزیل اخلاقونه دی. دا رزیل د دا جره نوستل دی پا دی خواری غرور، تکبر، دا گنده دی. دا رزیل دی پا دی خواری کول محنت کول دی. نه دا یو داخللاکو ی شو چې دا ګن بلادي د زړه نوست او بیا د کوفر ش پهې باې تو هی توکل رختابویل رییاکارینو کول خلاص د الله ضا دپاره د روغ نوویل رختیاوي خیانت پهځې باندې دا ت په کرا شي د بدلله پې پهې باادی راشي شجات شجاعت کرا شي د پنجو سره په یو په توسحافظه راشي د ښه انسانانو سره هم دردی پکې راشي مشكلات تکالیف دي مشكلات تکالیف دي دخل په نړیواله سوچ کې چې ډېری مسلمانانو مشكلات تکالیف کې دي الله مسو کوشش کوي کوپاپیشن واسکې دې په پېښور کې کوپازان من دا په اړه کې دې چې سم شي کولای دا دعوا خبرت کوي چې کنه مسلمانانه چې دا نه پیونځل مسلمانانه سره ستل ټاکې شي په دغه کمې خبره مسلمانانه دعوا چې د مسلمان د لپاره دعوان نه کې مال جان مال ولا خرج کو کولای را وبلانه چې جان مال ولا خرج ولا چې دومره نه کې چې تپزړه کې غیده پر هم دردي نه محسوسې ده مسلمان تکلیف ما تکلیف نه رسېږي دا مشکلات راکاره ته دوا نه کې چې حل شي نوستا مسلمان سره ستاسو تعلق پاتې شو اسلام سره ستاسو تعلق پاتې شو دا د سيزونه د اخلاق ديتا اخلاق وي اخلاق ستو د دې دې باندې د وقارې کوم شي کوم چې درس لري نه وزي دا دید. دید ګن بلا سړی نوږي او خخه بری دا خاخ لاچ چکل مې دته دا په سړی کې راش په دې فورې مې او دا ټول نه خره کې چې به هر څه دروستي د انسان معاشرت پنځم شوبه چیرې راځي دین معاشرت مولوی یو بری سره اوسېدل پکور کې مور او پلار دونه فندې خزا بچي خزا خاون دا اوسېدل د دیسې خصوصیت ته آیا د دې ټولو د حقوقو خیال ساتل کېږي نه ساتل کېږي یا کله د دې ټولو د پاره نظام د صبحت ذریعہ جوړا کړي هر یو میں تکلیف ورکړي د هاریو له مخه پورته تکلیف ورکوم د دې د دې اسلام درست نه دې زیری برخې سره فرمای چې زه د ټولو د د پکارو چې خپل کور کې د کور سره خيې او زه ته تاسو ټول نه د خپل کوروالو سره د انسان د ټول هغه په کور کې چې څومره د چا ایمان زیات وي هغه به د هغه کور کې اخلاق خو زیات وي نو ماشومان او په خیال ساتي د بچو د اولاد دا طول د حقوق و خیال ساتی که سمرا دا ایمان زیادی آغام ربا دی دا طول و نظیر دا قبل لکور دا حقوق و خیال ساتی پس دا غیر نباد بیاره خلو یا ماش محلکی چی سوک و سیگ یا غبکی یا جمعات کستا سا حقی گرمی دا کنه ایسی لگیدلی هر سا دی وي وی هی علت مخی و دری با طول و نمان ولاد اغل تکی شاید طول و هوا بنده کڑی دا با داده دا د دا دا دا ماشراتی کار خدا او چې د ټولو مدرسو درې ویل چې ټول تصوف فلسلکی چې ټولو حق په تابانی زیات دی بل په کار چې ټولو رسو درې دی ته یو دا ګرمۍ دا دکه چې ټول مسلمانانه بیرت ګر قلبې سکول هواه بند نو دا معاشرت به سره متسکه تاسو د مسلمانانو دونه مخه مشه دو مسلمان چې سره په صف کې ولاره مسلمان ده. هر کو دا دي چې ته دونو رسو درې بچې یاره ستاسو کې پکاره چې لا خیال راغلم. چې زمام ګرېم کېږي چې غزک د مخک درې دمه ډیکټور په هوا بنديږي. اپ چې کم اسکم درجه داو 4.10 درې او اعلی اخلاق او معاشرت چې ته نو رسو ته نورم سهولیت نه ماشرت دې دا و چې په خپل ځان باندې بل مسلمان ته ترجیح ورکوي خپل حق پر فوردل بلته پرسو صاحب کرامه ماشرت چې په مرگ په حالت بل بلته ترجیح ورکي ماشرت د صاحب کرامو چې د مرگ په حالت کې سکه بل مسلمان رور له ترجیح ورکې لګیا دی څومره جهان دنیا جهان یې سالونه دي د جنگونو زمونږه چې رسول اکرم او صلی الله علیه وسلم دا ماشرت وکړه چې په خپل ځان باندې سبق بل ته ترجیح ورکړ د مرګ الهات کې هغه ټیم کې موږ چې مرګ پرشته او تطسره ولاړه هغه ته خیال بچار د خپل ځان ورته د خپل د مسلمان رو ورته خیال چه را اغتر تکلیف خیر د تاگی تکلیف ملشی را اغتر سکتی کنگ گلوش ماشرات د بود مونگا دا یو بلد حکور خیال نسا تو داگا واجه را چه کور که جنگ جگلی مگی پر رونو که جنگ جگلی بی پر دفتر رونو که جنگ جگلی بی پر بازار رونو که جنگ جگلی بی او دا دی دا واجه نیو گرد بغض او کینه یو بل پز رونو که اشتالی تا جرچا دا مداغی پازل که استاده پاره بغسکینه راگلی بچه راچه حق ادا که و حق تار تاری حق رسولی اغلالی سهولت ورکو نبغسکینه رای ختم که ازره دی صفا شو د الله رحمت <متحدث> متوجه شو استامه سبب هم حل که اللہ تعالی و داغمه سلام حل که اگر چه کالا دا یوبالحق تیوالو بغسکینه دا شروع شو د الله رحمت لري شو زحمت شي تم په مصیبت کې کې بلم په مصیبت کې اصلي حال کې نه هم د غرانږي غرانې معاشرت کې ډېر زیات کوشش د اقواري دا لګنه ډېر زیات کواری او کوشش د کولو د پنځو اړخو بي درستوري ال ایمان کاملېږي چې د پنځو اړخو بي درستی شي افیده د صحیح عبادت د فرض واجب سنت مکات دی پوره شي چاغدان نه پات کیږي معاملات په درش حلال حرام مرسوپي جن او بیا په عمل شروع کیه وازه په جنجل نه نه په جندل یو سلام دا معلومات په معلومات او بیا د دې نه بعد عمل کول به مدارجه ریز د کول چاغ په انګلی جون کې راولي پښتوغه اخلاق درستول دي خراب اخلاق رزيلا اخلاق دارزان وستل دي ښه اخلاق خولي اخلاق کم د مومن صفات پزان بیا پزان کرا وستل دي پښتوغه نه به معاشره درستول دي چې دا ټول چې درشي معاشره معاشرت کې شو به د رحمت برکت دروازې کوله شي ونکو مو دورو له تم چې مسلمانانو په پنځوا شنبه دروست کړي د ماشرت دروست کړي الته درحمت برکت د فتو د قلبي د ټول رحمتونه برکتونه وسه د تاریخ پهવારે په خبر او چې چرته کې داسې زونه دروست نیو سومره چې په دې پنځوا شنبه کې سومره چې را پنځوا شنبه ورانه شوې آغومره آغ معاشره کي خير او برکت لري آغومره په داغه معاشره کې مصیبت تکليفونه زیاتي آغومره په داغه معاشره کې څه چې دي دي مسائل زیاتي آغومره د مشکلات زیاتي او چې سمره سمره د دروستي آغور سره سره مصیبت تکلیف مشکلات داسي کې دایري کې نو دا ټول غم کوی تدا ټول خبرو غم کوی دا کټل چې دا به زيسو پم تما کی کوم ځای درسته کوم کوم ځای نه غلط پزدا ویلا بعد په خپل کارو سم شي توم غه له کوشش نه کو افسوس نه بعد کوشش نه نه کو دا سر دا سر کوشش نه کو چې راکدا هم د زمدر د ټول سیسونه غم د جون حصہ دا دا ټول پینځه ورځی او شنبې درستون کار د موږ مسلمانان د زموږ په زمري دا بازار او کسب باندې فرض واجب دی دا پینځه شو او شنبې درستون هر یو سړی باندې په دې ما کسن اسه وسا فرض واجب ده هر سړی خپل فرض واجبې څو پیژې په پماش عمومي تور باندې قرونه مسلې مصیبتونه مشرط کوته حداوجنه تماشرط کوته حداوجنه کور کې لکه خلب غلام غنن لبسدا بم زما خدمت ته ټول ولاړ داسول ته داسوت ولې نه کې چیر دا نما دي یا دا زما رونه فین دي دي زد دي خدمت حکومت چي زما خدمت کې چدا کوم سه و دې د ختیا زوولې نه ګټم سوچ خبر اره کوم چله سه ما بزولې نه ګټم چرونه خو هم د لږ فرصت کزې تکلیف ورکو مو اوږې باندې ده خو دا نه غوښنه چې زړه دا ته ورونه کوم او وراله زيده خدمت وکم ستاسو د اجر ثواب بعد ولږ نه به هم دردي خیر کاهي بنګه امې نن ګور په پورو کې نو یو یاد افند په زلوم پیدا کې دی او بلنا چاغي یو بل بهکو په فعل وسه یو بل د حقوقو شفاء نسب صحنه او هغه پیدا کېږي چې کی محسوسي دي هغه رمور او لار په کار چې ریته وو چې دا غران دي نو پیدا کوي چې فرق شروع کی ولادت کې د دادا سي او دادا سي د سره د یارت کم موهغله ژوند په نه نن بل نه موهغله دا غدا او د دادا د مور او بل رل ول کی لگے دې سره امروبل ردانې په کې دې سره د دې پندونو کوئ منس کې سچې دې پیدا کی دی لګیاله اول گناه، نفرت پیدا کی گیا جو ایسی این گناه درست دول دی ایسی این گناه درست دول دی درست دول لی یا نه خواری کول دی که کافی لگنه که پورا محنہ تگواری که پورا خواری کول خواری کول دی اگرانا بار داشتو بی درست دیگی چرسو پوری دیدی که پاری محنہ تنید ندرست دیگی اوالگو ده دی او معلومات نباړئ بیا فورن ا مالکی را وستلئ ځکه کوم شي